Високання високих підборів перервало мої думки. «Пройдіть зі мною, будь ласка», – запросила мене все та ж сама дівчина. Сфойє ми звернули у коротенький коридорчик і невдовзі опинилися біля дверей, перед якими нудьгував охоронець. Це вже був не той, що відчиняв двері сьогодні вранці. Напевно, вони встигли змінитися». У цього з носом все було гаразд, зате поламаними виявились вуха, і ця деталь, у сполученні з бичачою шиєю, виказувала у ньому борця теперішнього чи колишнього.